Bona tarda. Avui parlem d'una experiència cooperativa diferent, creant. Ho fem amb la seva presidenta, Núria Isanda Capell. Amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Creant és una cooperativa d'economia, social i sostenibilitat creada al gener del 2006 a partir d'una trobada que compartíem de treball a nivell individual. Nosaltres, quan parlem de sostenibilitat, pensem que s'ha de fer des de les tres vessants, l'econòmica, la social i la mediambiental. Jo personalment ja vinc de dues cooperatives. A més, nosaltres pensem en treballar en el camp social perquè cooperativa vol dir també ser una empresa, però és una empresa amb unes característiques d'una propietat conjunta, amb una gestió democràtica, amb una igualtat de drets per a tots els socis, amb un repartiment equitatiu dels diners i amb un fort component social. Pensàvem que aquesta era l'aeropasa nostra de la nostra cooperativa que volíem montar. Quan parlem d'itineres d'autoocupació sempre parlem d'una exclusió, però parlem d'exclusió financera no són persones excloses socialment el que passa que per les seves situacions personals d'arribada al país o inclús de la gent del nostre país que fa molt de temps que, que estan en recerca de feina o han estat treballant i després necessiten un autoocupar-se els hi és difícil per, els, per ells sols utilitzar aquests mitjans diríem que autoocupar-se nosaltres la considerem que tenim des d'emprenedors innats que només necessiten d'un finançament econòmic tenim emprenedors per necessitat, tenim gent amb dificultats d'inserció laboral per l'edat, per la seva situació personal, etc etc, o tenim gent que troba el seu forat ideal. Diríem que en aquests moments poden ser joves o persones que han descobert eh, un ofici, diem que, desordament, en aquest país ens ha costat molt reconèixer que els oficis eh, pot ser una bona eina d'autoocupació, i aleshores, a partir d'aquí, necessiten fer un projecte d'autoocupació considerem que han de fer un pla d'empresa eh, adaptat a les necessitats o la manera de ser de la persona regularitzar, inclús ensenyar quines són les diferències o els fets culturals d'un país o un altre quan parlem de persones emigrants que aquí volen ocupar-se per tancar una mica aquestes eh, llegendes negres de que si els immigrants no paguen impostos, que si els immigrants podem obrir que volen l'únic que fem és eh, adequar la seva cultura empresarial del seu país a la, que, la realitat del país en què van anar a muntar el negoci. Participem amb el que el Departament de Treball fa de lo que seria l'itinerari d'autocupació. Vull dir, concretament del Departament de Treball l'hem passat entretenent com a anar una guia de l'emigrant de tots els processos que han de fer per poder obrir el seu negoci. Per més informació, www.gencat.cat barra treball barra creació empreses o truqueu al telèfon 012